Bé, doncs, el, des del Consell Comarcal, una mica reformar doncs, el fet de que aquestes eines que s'han estat treballant doncs, arriben en un moment oportú, això ho he esmentat, és dir, les dades de l'anuari doncs, de Catalunya Caixa ens diuen que l'Alt Empordà està en un moment dolç i, per tant, que convé planificar el nostre futur i després, sobretot, doncs, eh, molt satisfet i molt, eh, diguem-ne, orgullós de la col·laboració entre els diferents ajuntaments de la comarca, principalment amb l'Ajuntament de Figueres que, per una primera vegada, ja ho ha dit l'alcaldesa, donc realment ens hem posat a treballar conjuntament les diferents administracions, les diferents entitats doncs, més rellevants en quant al món empresarial, el món econòmic i, sobretot el món turístic i com no també ressaltar la gran implicació que hi ha hagut del sector privat. Sense aquests elements conjunt, conjuminats, no podríem tenir doncs, una eina tan potent amb una diagnòstic que ens ha marcat doncs, uns punts febles i uns punts forts. Aquests punts febles són els que ara hem de treballar, hem d'anar doncs, amb aquesta brújula que també ja ha esmentat doncs, el secretari d'Empresa de, i Ocupació i que també doncs, ja ha fet referència a l'alcaldessa, que són aquests dos plans que ens marquen un horitzó realment molt esperançador per a la recuperació econòmica i el desenvolupament a nivell doncs, de tots els sectors, poder diversificar el que és la nostra economia, els diferents sectors que tenim doncs, que realment doncs, creen ocupació, que ara és un de les principals reptes que tenim a la comarca, i a partir d'aquí doncs, aconseguir els objectius que ens hem marcat tots a partir d'unes eines realment molt ben treballades. Jo des d'aquí el que vull és felicitar doncs, a tots els actors i a tots els agents que han pogut eh, doncs, eh, determinar quines són aquestes estratègies a seguir i des del Consell Comarcal el que farem doncs, és continuar eh, treballant amb tots i eh, cadascun dels ajuntaments de la comarca eh, que s'impliquin i els que es vulguin implicar per eh, doncs, aconseguir, com he dit abans, aquests objectius.